Mielőtt elkezdjük, miért is vagyunk? Miért is vagyunk itt? Ezt nem szoktátok föltenni? Én sokszor fölteszem ezt a kérdést, hogy járok Biblióra de minek? Nem? Ah, mert jó, mert rossz, fölteszi az ember ezt. De, de ha jegyzetelsz, akkor írd föl, hogy amikor jön ez a kérdés, hogy miért jöttem én bibliaórára, mi, mi az igazi oka, hogy itt vagyunk, végighallgatunk egy, egy prédikációt, dicsőítünk, miért csináljuk ezt a dolgot, miért kell ez egy kereszténynek. Mert néha megvan kísértve az ember arra, hogy azt mondja, hogy hát nincs szüksége erre, hogy bibliaórára járjak, úgy is tudok kereszténynek lenni. Nyugodtan felírhatod a 2 Timoteus 3.16-ot, nem muszáj odalapozni, mert ott arról beszél nekünk, hogy az ige, az, az hasznos. Az ige, az hasznos. megfed minket rajta keresztül Isten. Felépít minket Isten rajta keresztül. Azért, hogy Istennek a Szentje minden jó cselekedetre kész legyen. Ezért kell Biblia órára járni. Ezért is. Ez az egyik oka. Mondhatnám a többit is. De ami az én szerepem, egy nagyon pici szerep, hogy tanítsak, ezért van. Mert Isten szeretné, hogy az ő szentjei növekedjenek. Tehát azt tanulmányozzuk ezeken a vasárnapokon, amikor itt vagyok. De most már remélem, hogy minden, minden vasárnap itt leszek, amíg el nem megyek szabadságra télen, a téli szabadságomra, februárban, vagy nem tudom mikor, hogy ugye Jézus, hogy milyen Jézus, milyen volt Jézus. Nézzük a János evangéliumát, és nézzük őt, hogyan cselekedett, mit beszélt, mit csinált. Mert ugye ő mondta, ő mondta magáról, hogy aki engem látott, Jézus mondta magáról, az látta az atyát. Így van? János 14-ben olvassuk ezt. Tamásnak mondja, nem ismertél meg engem? Aki engem lát, az látja az atyát. Miért tanulmányozzuk ezt? Szeretnénk, szeretnénk jobban megismerni Istent. Hogy milyen, hogy milyen Isten? Milyen az ő szíve az emberek felé? Hogyan cselekszik? Hogyan beszél bizonyos helyzetekben emberekkel? Tesszük ezt azért, mert, mert tudod, minél jobban ismersz valakit, annál jobban vagy bízol benne, vagy nem bízol benne. Így van? Ne hogy álmén. Kiteszem a lelkem. Így van, vagy álmen. Vagy valakit megkérek, mert légy színé, egy álment dobjál be. Oké, okay, köszönöm szépen. Viccelek, nem szoktuk ezt csinálni. Főleg a... nem szoktuk ezt csinálni. Nem szoktuk ezt csinálni. Oké. Okay. Csak olyan búsak vagytok. Azért próbáltam egy kicsit felhozni. Tehát akkor tesszük ezt azért, hogy jobban ismerjük Istent. Mert hiszem azt, ha megismerjük Istent jobban, akkor jobban fogunk bízni benne, Mert az én teóriám szerint a keresztények nagy százaléka azért nem bízik Istenben, meg azért nem jár Isten, mert nem ismeri Istent. Tud róla dolgokat, de nem ismeri őt. Mert ha ismerné akkor biztos, hogy semmi nem tartaná vissza attól, hogy teljes életét odaszámva járjon vele, és szolgáljon a városában az emberek felé. És ez, ez az egyik oka, hogy szeretnénk őt megismerni. Tudod, Isten az, akiben nagyon-nagyon érdemes bízni. Bennem nem érdemes bízni. Lehet, hogy ma azt mondtam, hogy itt leszek mindig, hol, jövő héten megbetegszek, akkor mi van? Nem? akkor hazugság van. Érted? Hogy Isten az, akiben érdemes bízni, akinek aki odaadhatod az életedet, akinek a szavában hihetsz, és belekapaszkodhatsz minden mondatában, amit mondott neked. Mert ő eddig is megtette, amit mondott mindig, és Isten nem változik meg. Akkor érdemes őt, érdemes őt megismerni. Szeretnénk tudni azt, hogy mi az igazi Isten tisztelet. Hogyan tiszteljük Istent helyes módon? Nem akarunk olyan dolgokat tenni, ami nem tetszik Jézusnak. Szeretnénk olyan dolgokat tenni, amiben, amiben, amiben ő gyönyörködik, és amiben megáld minket is, a mi életünket megáldja. Szeretnénk helyesen képviselni Jézust ebbe a világba. Hogy az emberek megtérjenek körülöttünk, a munkatársaink, barátaink, és ne ellökjük őket Istentől, hanem oda-oda húzzuk őket az Úrhoz. Ezért, ezért szeretnénk látni, hogy milyen Jézus. Ezért tanulmányozzuk. És bátorítanálok benneteket arra, hogy ebbel a szívvel üljetek itt. Ezekkel a kérdésekkel, ahogy nézzük Jézust mert nem fogok alkalmazásokat mondani megint, csak elmondom, hogy milyen ő, és milyen lenne ma, ha itt lenne közöttünk. Negyedik részbe lapozzunk, ide már jó, ha oda lapoztok, de ha nincs bibliátok, akkor is fel fogom olvasni, nem állít meg semmi. Egytől háromig olvasom a negyedik részben. Amint ezért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítvány szerez és keresztel, mint János. Jó lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai. elhagyja Judát, és elméne ismét Galilába. Látunk egy érdekes mozzanatot itt, amiben, amiben Isten szólt a szívemhez. Jézus szolgálata ezen a ponton kezd nagyra, nagyra nőni. Miért mondom ezt? Több embert keresztelt, mint János. Azt olvassuk róla. Pedig Jánoshoz, egy másik evangélium elmondja, amikor ő bemerített, vagy keresztelt, nem tudom, hogy mit szerettek jobban, biztos a kereszteltet fogom mondani többször, akkor eljött, kiment az egész vidék, akkor ez nem két-három ember lézengett ott, hanem sokan, sokan mentek ki Jánoshoz, és Jézusról itt most azt olvassuk, hogy még több ember ment ki hozzá. Akkor ez egy hatalmas tömeg lehetett, akik folyamatosan mentek, mentek és jöttek, és talán ott maradtak és hallgatták, hogy Jézus tanított. Tehát ebben minden rendben van, hiszen János is azt mondja, hogy Jézus szolgálatának elnézést növekednie kell, és János azt mondja magáról, az én szolgálatomnak pedig alábszállania. Tehát Isten elkezdte ezt a hatalmas munkát, és tömegek jöttek Jézushoz, illetve a tanítványaihoz, hogy bemerítkezzenek, megtérjenek ugye a bűnükből. Mert János keresztsége erről szólt, hogy térj meg, ragd le a régi életet, fordulj meg, és fordulj oda Istenhez, és járd ezt az új életet. Tehát tömegek mozdulnak itt meg, de azt olvassuk, hogy a farizeusok is felfigyeltek erre. Hát miért figyeltek volna fel? Talán nem volt nehéz észrevenni ezt a hatalmas megmozdulást, ami Jézus körül e, megindult. De minden valószínűség szerint, én ahogy olvastam ezt a párverset, ez a párvers nem azt, nem azt sugallja, hogy csak úgy észrevették és pont. Hanem itt látjuk azt, hogy Jézus, amikor megtudta, hogy észrevették, akkor ő fogta a sátorfáját, és elmegy, Galilea vidékére fog, fog menni. Minden bizonyal, amennyire ismerjük a farizeusokat, ismeritek a farizeusokat? Kik voltak ezek a farizeusok? A nagy lelki vezetők akik innentől kezdve folyamatosan támadni fogják Jézust. Mert teli vannak irítséggel, és haraggal Jézus ellen. Minden bizonyal, ezen a ponton a farizeusok um, irigyek lettek, hogy sokkal nagyobb tömegek mennek oda. Minden bizonyal, akár furtok, akár nem, minden bizonyal ezek az emberek, Elkezdtek féltékenyek lenni Jézusra, hogy mi az, amit hirdet. Azt hirdeti, hogy egyetlen egy mosakodás elég, és, és ez a megtér, ha ez a megtérést jelenti, akkor, akkor szabad az út Istenhez. Hogy van ez? Mert tudjátok, a zsidóknak voltak mosakodások szokásaik, ha egy zsidó, a jó zsidó az ötször mosakodott egy nap, kiment és a kezét, lábát, nem tudom, a bűnei miatt. Nem néztem utána pontosan, de ha jó zsidó akartál lenni, akkor volt valami ilyen szokás. De János ugye jött először, és azt mondta, bűnöknek bocsánatára gyertek, térjetek meg, egy bemerítés, kész. És Jézus ugyanezt folytatja, és egy csomó ember jön hozzá. És a farizósok ott állnak, hogy el elferdíti a tanainkat, hogy lehet, hogy több tanítványt szerez, és merít be? Tehát látod ezt az indulatot, ami Jézus ellen, Jézus ellen feljöhetett, és én úgy gondolom, hogy ez volt az oka, hogy Jézus föláll, és azt mondja, én megyek, megyek innen. Megtudta, hogy elindult valami irigkedés és föláll, és megy Galilea vidékére. Na ez egy érdekes dolog, amit itt megláthatunk arról, hogy milyen, milyen Jézus. Légy szíves, lapozzatok velem a kettő Timóteusba, hogyha akartok. Nem muszáj, természetesen. Tehát második Timóteus, második rész, 23-26-ig olvasom. Azt tanácsolja Pál Timóteusnak. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig került. Tudván, hogy azok háborúságokat szülnek, az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodnia, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna neki az Isten megtérést az igazság megismerésére, és felocsúdnának az ördög töréből, tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára. Aztán a Tituszhoz írt levél, az egyből a következő. Tituszhoz írt levél, harmadik részében olvasod a kilencedik verset. A balgatag vitatkozásokat azonban, és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a cívakodást, és a törvényfelől való harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiába valók és aláhúznám ezt itt a végén. Haszontalanok, hiába valók ezek a, ezek a dolgok. És én úgy látom, hogy Jézus itt, ebben a történetben, itt ezt teszi. Látta előre, hogy mi lesz, hogyha jönnek a farizeusok, és elkezdődik ez a dolog. Az irítség, a vitatkozás, és Jézus fogja magát, és... És ki ezt? Ki ezeket az embereket, akik jönnek keserűséggel, vitatkozással, féltékenységgel? Jézus fogja magát, és tovább áll, mert jól tudja azt, hogy ezek a dolgok, hogy leállni ezekkel az emberekkel, vitatkozni, és meggyőzni, és tudod, amikor azok az emberek, akik teli vannak csak keserűséggel, ezek egyszerűen hiába való, és ti is tudjátok, talán tapasztaltátok, hogy nincs vége. Tehát nem tudsz a végén pontot tenni. Hogy igazon van? Nem, nincs. Mindig ez a vége. Érted? És észreveszed azt, hogy beleöntöttél ebbe a fickóba egy órát, tök hiába való van. Azt, azt, azt mondja itt a, a Pál, ezt tanácsolja a pásztoroknak, hogyha valaki jön csak vitatkozni, Kerüld el. Egyszerűen semmi bajával, hogy te azt mondod, hogy ne haragudj, de én ebben nem akarok részt venni. Sőt, átmegyek a másik oldalra, mert láttam már olyat is, amikor jól összeveztek valami a gyülekezetbe, a gyülekezet megnézte. Hát az baromi építő volt, elhírtitek nekem. Kerüld el. Jézus fogja magát elnézést, és megy, tovább, tovább áll. Tudod, mit... Jézus itt nem megfutamodott. Nem fél tőlük. El tudod képzelni, mindenható Isten fél. Nem fél tőlük. Ennyit csinált volna, hogy pék és kész. A világ másik végén lettek volna mindenükkel együtt. Tudod, ő nagyon bölcs itt. egyszerűen tudja, hogy ez nem szolgálja Isten útját. Tovább megy. Mindegy. Nem, nem fogok megállni ezekkel perlekedni. Tudod mit? Jézus ma... Hiszem, hogy, hogy nem állna le vitatkozni, amikor az emberek örre menne, mennek vele, vagy akarnának vele menni, hogy mikor lesz a világ vége. Vagy, vagy hogy, hogy lesz. Érted? Vagy, vagy hogy hogy volt a teremtés. Jézus nem állna le vitatkozni. Nem, nem igaz. Érted? Ő nem csinálná ezt a tök fölösleges. De Jézus kikerülné. Az a bős dolog. Ne haragudj. Látom, hogy csak kötekedni akarsz. Ez nekem nem, nem a dolgom itt a Földön. Csak önteném beléd hiába valóan a, az időmet. Tudod, Jézus nem állna levitatkozni, hogy mikor kell Isten tiszteletet tartani, meg hogyan. Jézust ezt szerintem nem érdekelné. Jézus inkább megfogná magát, és Jézus inkább visszavonulna. Tudod, amikor az emberek jönnének hozzá, amikor nyilvánvaló szándékkal csak csak meg akarnak támadni. Jézus azt mondaná, hogy nem, ezt én nem csinálom. Nem adom magamat abba, hogy a, hogy a gonosz eszköze legyek, hogy belemenjek ebbe a, ebbe a vitába. Tudod, ő azt mondta, hogy nem szórná a gyöngyeit a disznók elé. Tudod miért? Mert csak megtapossák, és aztán neki rontanának újra. Jézus ilyen lenne, ez bölcs dolog csöndbe lenni inkább, mint menni és vitázni emberekkel. Tudod, Jézus nem állna le veszekedni bárkivel értelmetlen dolgokon. Jézus nem üvöltené ki az autójából, hogy szemüveget föl kéne venni, vagy. Érted, hogy nem, nem feküdne rá a dudára Jézus. Érted, hogy értelmetlen. Érted, hogy mondhatnék még egy csomót, hogy nem is tudom. Jézus, nem. Jézus szelíd. Azt mondja magáról, Máté 11.29, tudod mit mond? Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És megnyugvást találtok a lelketekben. Jézus ilyen, Jézus szelíd, nem tutyi, és nem félős, hanem Jézus szelíd. És tudod, mit mondok? Szerintem a szelítség az még nagyobb erő, mintha valaki oda megy és ráfekszik a dudára. Mert a szelítség az a visszatartott hatalom, azt mondta valaki. Érted? És ehhez nagyobb erő. Milyen Jézus? Jézus szeli, Jézus összepakolta magát, és nem, ez nem viszi előre az ügyet. Nem fog Isten országának a dicsőségére válni. Megyek, megyek tovább inkább. Mit érdekel, hogy aztán azt mondják rám, hogy bibi bi -e, alatt tudod, hogy oda-oda érnek, és na hol a Jézus, -e? mi fél tőlünk. Jézus nem érdekelte tudod mit? És, és, és ha jegyzetelsz, kérlek, hogy írd föl Egymózes Mózes 39-ben kedvenc, egyik kedvenc karakteremben nagyon jól látni ez, ezt a hozzáállást. Ő József. József, aki amúgy is nagy képe Jézusnak a, az Ószövetségben. Őt megkörnyékezte Potifárnak a felesége, ha emlékeztek el a történetre, ha nem, akkor olvassátok el otthon. És József Tudod mit? Azt mondja, hogy hát lehet, hogy meggondolom. Ezt mondta. Nem ezt mondta József. Jó volt, hogy hirtelen fölnéztetek. Azt mondja, hogyan követhetném el ezt a gonoszságot, nem Botifár ellen, Isten ellen. És aztán a következő versekben pedig azt olvasod, ott hagyta a ruháját, és inkább mesztelenül kirohant, mint hogy megtegye azt a bűnt. Szerintem ez egy csodálatos képe ennek a döntésnek, amit Jézus is hozott itt. Tudod, hogy inkább megyek, nem érdekel, hogy a világ mit fog erre mondani, hogy úgy néz ki, hogy félős vagyok, meg úgy néz ki, hogy nincs tartásom, meg úgy néz ki, hogy ilyen vagyok, vagy olyan, vagy múja vagyok. Szokta, ismertek ezt a szót? múja vagyok, az egy jó kifejezés. Mert ismered ezt a szót? Nem, múja. Múja az a, a tútyi a testvére. Múja. Mindegy, az a lényeg, hogy ti ismeritek majd a Metnek külön. Elmondom, hogy milyen a múja. Néha én is múja vagyok. Na, majd mondom, hogy most. <tos> Tudod, hogy nem érdekelte. Nem érdekelte ez a dolog. Mit érdekel? Isten érdekel. Nem az emberek véleménye érdekelte Jézust. Mi Isten véleménye? Nem az emberek véleménye érdekelte Józsefet. Mi Isten véleménye? Istennek rossz lenne a véleménye? Akkor, ha kell, inkább elfutok. Mindegy, hogy mit fog, hogy látják a fehér fenekemet, miközben futok. És hogy szégyen teljes lesz. És hogy furcsán fog kinézni. Ő elszaladt inkább. Jézus, Jézus ilyen. Jézus inkább visszalépett. És hiszem, hogy ezért állt tovább. Most ez az, ami előre vitte Isten dolgát. Nem az, hogyha ott maradt volna. Olvassuk tovább. Megint látunk érdekes dolgokat Jézusról. Négytől hatig. Szamárián kell vala pedig által kelnie. Megy vala ezért Szamáriának Sikár nevű városába. Annak a Teleknek szomszédjába, melyet Jákob adott vala az ő fiának Józsefnek. Ott vala pedig Jákob forrása, Jézus ezért az utazástól elfáradva, mond leüle a forráshoz. Mintegy hat óra volt. Szamárián keresztül kellett mennie. Nem tudom, hogy van-e térképetek a Bibliátok hátuljában, nem kell most odalapozni, mert akkor nem figyeltek rám, majd otthon nézzétek meg. Szia! Majd otthon nézzétek meg. Nem tudom, hogy miért írja az igaz, hogy kellett átmennie. Gondolkoztam ezen, hogy, hogy miért. Talán azért, mert, egy, mert az egy rövidebb út. Van egy ilyen egyszerű magyarázata, hogyha valaki oda akar menni Galileába, akkor az egy rövidebb út. Át kell menni csak Szamárián. De van egy nagyobb út is, egy jóval, jóval hosszabb út is. Lehet, hogy Jézus sietett, és egyszerűen az ige azért írja, hogy arra kellett mennie, mert sietett. Szamárián keresztül kellett mennie. De, de van egy lelkébb ötletem is, hogy, hogy Isten a szívére helyezte, hogy hogy egy nővel kell ott találkoznia, vagy valakivel kell találkoznia, és, és ezért kellett arra mennie, mintha a szentlélek kényszerítette volna, hogy, így, hogy arra menjen, és ne a másik úton, amelyiket szeretnéd, választ ki. De, de nem ez a lényeg itt. Az, az a lényeg, hogy Jézus annak ellenére, amit Szamáriáról gondoltak abba az időbe, Jézus arra ment. Mindegy, hogy Isten tette a szívére, hogy arra menjen, vagy rövidebbnek látszott az út, és arra kellett mennie. Jézus nem törődött avval, hogy mi van ott, és mit gondol a világ körülötte, vagy a vallásos zsidók. Ő akkor is Szamárián keresztül ment Júdeába. Szamária egy keveredett nép, csak hogy lássátok, hogy mi, mi volt abban az időben a hozzáállás. Nem tiszta zsidókból állt hanem Babilonból, Szíriából, Asszíriából oda költöztek emberek, és azok keveredtek az ott maradt zsidókkal, és lett egy ilyen furcsa nemzedék. Mármint nem nekünk furcsa, hanem a, a zsidóknak furcsa. És lenézték a szamária belieket, teljesen keveredett nép vagytok. Nem is mentek arra, annyira lenézték őket, hogy a zsidóknak, hogyha valakinek Jeruzsálemből Galileába kellett menni, ezt így kell elképzelni, ja, nektek így, így kell. Elképzelni. Az így ment, az Samáriá, vagy itt van Jeruzsálem, Szamárián keresztül így ment az út Galilea vidékére. Na most a zsidók, hogy ne, ha lenne projektorunk, megmutatnám, de majd dolgozunk rajta, hogy közben tudják mutogatni ilyen dolgot. A zsidók inkább megtettek egy ilyen kört, és most tényleg jól fogom mutatni, hogy ne kelljen, majdnem dupla utat, hogy ne kelljen átmenni ezen a vidéken, és úgy jussanak el a Galilea vidékére. Annyira utálták őket, mert a szamária belieknek a nagy többsége, az, az nem, nem hitt a Biblia több könyvébe, csak Mózes öt könyvét fogadták el. És furcsán gondolkoztak arról, hogy hol kell Istent imádni, és hogyan kell Istent imádni. Ezért a zsidók nagyon-nagyon elutasították őket. Tehát ennyire, hogy nem is akartak találkozni, bűn volt egy szamária belivel beszélni is. De Jézus ennek ellenére, mindegy, hogy milyen indítatásban, de ő, de ő arra megy. Lapozzatok velem, jó? Most gyorsan. 5, 5 Mózesben lapozzatok velem, Mózes 5. könyve 10. részében. Tudjátok, szoktam mondani, hogyha valaki nem találja, akkor csak csináljon úgy, mintha megtalálta volna, és nézze a Bibliáját. Ez tök jó. Én ezt csináltam régen, és akkor nem tűnik fel, hogy nem találom. De most elég gáz lenne. Tehát 10. résznek a 17. versét olvasuk, Mert az úrati Istenetek... Mert az úrati Istenetek, Isteneknek istene, és uraknak ura. Nagy hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. 17. vers. Aztán, aki most lemaradt, az kimarad. Malakiás könyvébe gyertek. Ószövetségnek az utolsó könyve. Ez könnyű lesz megtalálni. Máté előtt van. Malakiás könyve második rész. Kilencedik és tizedik verset olvasom. Azért én is szidalmasakká tettelek titeket, és utálatosakká az egész nép előtt, amiatt, hogy meg nem őriztétek az én utamat, hanem személyválogatók voltatok a törvényel. Nem egy atyánk van én, -e, minnyájunknak? Nem egy Isten teremtetté minket? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? És a legutolsó ígeversünk a Jakab levelébe, ez a megtalálhatatlan levelek között találom. Egyébként a zsidókhoz írt levél után van. Jakab 2.9, de olyan picike, hogy mindig összeragadnak a lapok, és néha néznek rám az emberek, hogy benne van egyáltalán a Bibliában. Tehát második rész, kilencedik versét olvasom itt. De ha személyválogatók vagytok, vitézkedtek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Micsoda kemény szavak ezek, nem? Istentől a személyválogatással szemben, és látjuk azt, hogy Isten... Egyáltalán nem, nem személyválogató. És én azt gondolom, hogy itt Jézusban ezt látjuk meg. És ez az a tulajdonság, amit nekünk is meg kell gondolnunk. Ő nem, nem gondolta, hogy ezek az emberek kevesebbek lennének. Egyáltalán nem. Pedig sokat tud erről a hölgyről. És hogyha jegyzete, ezt odaírhatod a 17.-18. verset, és a 22. verset itt a János 4-ben, amit majd a jövő héten megnézünk, hogy, hogy látod, hogy ez a nő ennek öt férje volt, és most, akivel van, az se a férje. Tehát akkor egy elég prostituált beállítottságú nőről van itt szó, akinek valószínűleg férfiak voltak az istenei, érted? hogy ez már nem jött be akkor egy másikat, érted? és aki valami furcsán imádta Istent. Jézus nem válogat. Jézus nem mondja azt, hogy te neked nincs a jó hír, mert te már alkoholista vagy. vagy. Érted? Jézus nem akár Akármit is tud arról az emberről, már pedig hiszem, hogy Isten sok mindent kijelentett erről a hölgyről, ott Jézusnak. Jézus nem érdekli a világ álláspontja, vagy a vallásos, szenteskedő, farizeusok álláspontja, akik hozzá se akartak nyúlni ezekhez az emberekhez, vagy ne, nem is mentek arra. Jézus nem érdekli. Jézus hozta a jó hírt. Jézus akarja mindenkinek vinni a jó hírt. Mi megkülönböztetjük az embereket, ugye? Te is, meg én is megszoktam különböztetni. Akármennyire is most így, úgy látom az arcodon, hogy a nem bőrszín, meg szoktuk különböztetni az embereket, ugye? Romák, magyarok, stb. Akkor látod ott a társadalmi helyzet, ugye? Ő egy kicsit szegényebb, akkor valahogy nem vagyunk egy színvonalon, mert én meg, én meg egy kicsit följebb vagyok. Ezen a, ezen a létrán vagy szokások, tudod, ez, a, ez egy alkoholista. Ez, ez soha nem fog megtérni. És már besoroltuk egy helyzetbe, igaz? Hogy ő ilyen, ő, ő olyan. Vagy, vagy életvitel, nem? Valaki nem azt a dezodort használja, amit te, Tudod. vagy nem használ egyáltalán. Bár ezt így javasolnám, hogy próbáljatok meg használni mert az előreviszi a közösséget. Tehát te, totálisan, az gyülekezet építő hatása van. De, de érted, hogy Tud, voltak nekem is régen ilyenek saját tapasztalataimból, amikor valaki, valaki jött hozzám, és, és tud, kicsit közelebb hajolt, én meg hajoltam kicsit távolabb, mert éreztem, hogy nem mosotta aznap reggel fogat, meg talán az elmúlt évszázadban nem mosott fogat. Érted, hogy... De lehet, hogy besoroljuk az embereket, és azt mondjuk, hogy jaj, nem, őt nem, őt nem, őt nem, De igaz, remélem, hogy saját magatokon röhögtök. Tud, érted, hogy így... Aha, tényleg... De Jézus nem. Jézus nem. Jézus nem ilyen. Nem látjuk, hogy ő megkülönböztette volna az embereket. Jézus számára kétféle ember van, tudod? Az, aki már megtért, és ismeri Jézust, és a mennybe lesz vele, és az, akinek szüksége van Jézusra. Mindegy, hogy milyen büdös. Vagy mindegy, hogy, érted, mindegy, hogy honnan jött, hogy mit csinált eddig, hogy mennyire rontotta el az életét. Mindegy. Jézus azt látja, hogy annak az embernek szüksége van arra, hogy megtérjen. Igaz. Ez, ez Jézus. És ő megy, és annak ellenére, amit gondolt a világ, ő elkezd beszélgetni egy szamária beli hölgyel. Azt látjuk. Tudod, csak hoztam erre egy kis példát, remélem érteni fogjátok. Siófokra azt mondják, hogy Magyarországnak a, a bűnvárosa, főleg nyáron. Fiatalok az utcán, Fetrengenek, hánynak, meg innen. Tudjá, és, és csak egy példát hoznék, hogy Jézus valószínűleg nem kerülné ki Siófokot, ha a Nagykanizsáról menne Pestre. Érted? Mert ott bűn van. Ő menne végig az m 7 és valószínűleg lemenne a Siófoki bevásárolni, és aztán, aztán lemenne, és szolgálna a fiatalok felé, akik talán ott fetrengenek az utcán. Érted? Ilyen a Jézus. De van egy másik példám is. Hogyha mondjuk Debrecenből kéne fölmenni a Pestre, és Isten a szívére helyezné, akkor hidd el, hogy Salgó-Tarjánon keresztül menne. Sokott a Roma Érted? Nem érdekelné, hogy a világ mit mond rá. Jézus, őrült vagy, hát dupla annyi út. Nem baj. Szeretem azokat az embereket is. És mi gyülekezetként oda kell, hogy figyeljünk erre. Most majdnem elkezdtem mondani, hogy mit kell csinálni. De rakd a szívedbe, gondolkoz, Mert Jézus, Jézus ilyen. Mert bármilyen is az ember, bárhonnan is jön, szüksége van az Úrral. És még egy, még egy pár gondolat, és aztán lassan befejezzük. 7-től 15 versig olvasom, jó? Jöve egy szamária beli asszony vizet meríteni, mondja neki néki Jézus, adj innom, és ez az utolsó ige részünk egyébként, amiben megnézzük Jézust. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek neki. Mondd -e ezért néki a szamária beli asszony. Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak szamáriaiakkal. Felelle Jézus is mondanék ki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te volna őt, és adott volna néked élővizet. Mondanéki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élővizet? A vagy nagyobb vagy én te, ami atyánknál, Ábra, á, Jákobnál, bocsánat, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai és a jószágai is? Feleli Jézus is mondanék ki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúzik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki. Soha örökké meg nem szomjóhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. mondanék az asszony, uram, ad nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjazom, és ne jöjjek ide meríteni. Jézus, Jézus azonnal megragadja az alkalmat, hogy jó hírt hirdessen. Ezt észrevetted? Jézus nem, a szép az időnk, ugye? Na, nem esik. Voltam ma már Te, Jézus, bum, jön és akarja mondani a jó hírt, ezt abból látni, hogy már az, az első mondatából látod, hogy ő ezt a víz vízdolgot, ezt viszi valahova. Igaz? Ő egyből rátér, rátér itt a lényegre, hogy egy hidat építsen ki a nő és ő közötte, hogy elmondhassa neki a jó hírt. Jézus egy olyan Isten, a Te Istened, az én Istenem Jézus, olyan Isten, aki példa előttünk, és nem csak a beszédben. Sőt, Jézust mindig először látod cselekedni, és aztán mondja, hogy csináljatok valamit. Nem először beszél, és akkor talán megteszi, ahogy én szoktam néha. Hanem, hanem Jézus először teszi, ugye, és aztán azt mondja a tanítványainak, és megparancsolom nektek, hogy menjetek, és tegyetek tanítványán minden népeket, Megkeresztelve őket, és meg, nem tudom, bá, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én mondottam néktek. Igaz? Jézus evangélizál. Jézus nem csak úgy álltott, és Péter, itt most van egy jó akarom, gyere, te vagy a vénem, én vagyok a pásztor, menjél evangélizálni. Érted? Jézus evangélizál. Jézus el akarja kapni ezeket az embereket. És, és higgyétek el, hogy, hogy ha Jézus ma, ma itt lenne, és, és tudod, bombáznánk őt a, hogy mikor lesz, meg mikor jön már el, meg hogy Jézus, miért nem gyógyítod meg, meg bláll, tudod, ezekkel a kérdéseinkkel. Jézus ugyanazt mondaná nekünk, mint amit a tanítványainak mondott az abcsel egy 7-8-ban. Tudod, mit mondana? Nem a ti dolgotok hogy olyan dolgokról tudjatok, amit az Atya a saját maga hatalmában helyezett. Ellenben erőt kaptok, mintha azt mondaná, ellenben ebben kéne foglalkozni, srácok. Erőt kaptok, mikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek. Hidd el, hogy ezt csinálna Jézus ma. Jó, van mindegy, mindegy. Lehet, hogy ott hagyná a tömeget, tudod? Elképzelek egy ilyen nagy tömeget Jézus körül, és Jézus így mászik ki a lábak között. Ezek még mindig vitatkoznak itt, de ő már mondaná, hogy gyerünk, menjünk, mert nem ezért vagyunk itt. Jézus azonnal, Jézus azonnal evangelizál. Kitérne ezek elől a viták elől, és keresné a lehetőséget, hogy megosza az evangéliumot. Azt mondja Kolossé 4.6. Hogy a ti beszédetek legyen mindig sóval sózott. És ez engem nagyon elkapott, mert itt Jézus szerintem sóval sózott beszéddel beszél. Mindjárt elmondom, hogy miért, miért gondolom ezt. Hogy, hogy bedob olyan dolgokat, ami utána, ami utána a hölgy elkezd kíváncsi lenni. Mint egy sót raknál nyelvedre. Hogy is van ez? Szomjas vagyok. Érted? Jézus azt mondja, ez örökké, csak apró dolgokat odarakott, ez lesz benned, soha többet nem kell meríteni. És az azt mondja, mi, mi, mi, mi, miről van szó? És én hiszem, hogy ez egy sóval sózott. Sózott beszéd, amikor evangélizálunk, tudod? És nem csak amikor evangélizálunk, hanem általában az életbe, amikor járunk, akár is megyünk. És uh, ennek az eredménye, ennek a kis sónak, amit Jézus nem félt belerakni a beszédébe, az lett, hogy ez a hölgy, ez, ez megtér. Ebben az esetben az, azt jelentette, hogy elkezd jobban érdeklődni, és megtér ez a hölgy. Pedig csak egy pici sóval kezdődött a, az egész. Van néhány történetem, és ebbe fogom befejezni, ami, ami jól mutatja, hogy szerintem milyen lenne Jézus, ha ma itt lenne. Milyen lenne ez a sóval sózott beszéd. Van egy, van, van egy barátunk, aki, akinek állandóan sósa beszéde. Tehát nem tudsz úgy elmenni mellette, hogy Jézus valahogy szóba ne jöjjön. Mindegy, mit csinál. És nagyon tetszett nekem, egyszer mesélte, egy hölgyről van szó, hogy ugye Domonkos lehúzta az óra elején a lányokat, én fölemelem, már Domonkos nevében is bocsánatot kérek, Na, mert, mert nem igaz, hogy mindig eltévednek. Te, amen. amen. <gül> Jó, de érted, hogy a sóval sózott beszéd, Buszon, nagyon egyszerű történet, de csak azért, azért jó, mert egyszerű. Buszon, odáll, kérek egy jegyet. Sofőr, itt van egy hasznát, és majd hozza vissza kis hölgy, jó? Nem, én szeretném kifizetni, mert keresztény vagyok. <gül> és a És nem akarok csalni. Nem tudom, hogy mit jelentett ez ezután, de ez sóval sózott beszéd. Tud, soha többé nem látta azt a sofőrt. De én hiszek ilyenekben, hogy lehet, hogy csak egy szó is hetekkel később, évekkel később visszajön. Érted? És a másik dolog, az velem történt meg, de már azt meséltem nektek százszor, de azért elmondom azoknak, akik nem tudták, amikor 666 forintért fizettem a boltba, és tudták, tudták rólam, hogy én lelki pásztor vagyok, és tudod, a nőnek ütötte be a kis gépbe, számolta, és csak ennyit láttam. és fölnézett, én még nem láttam, hogy miről van szó. És csak így megfordította nekem a, a gépet. Tudod. És tudod, mi volt a reakcióm rá? A gonosznak csak azonban hatalma kihagyja. Érted? És eltelik öt perc, és már arról beszéltem neki, hogy csak képzeld el, milyen bonyolult a szemed, hogy lehetetlen, hogy ez csak úgy véletlenül összejöjjön. Milyen ajtót nyitott Jézus egy kis sóval a beszédemben. És emlékeztek a múlt héten, akik itt voltatok bibliórán, Gábor említett egy nagyon jóta mobiltelefon árus hölgy, aki a Golgotás, egy Golgotás mobiltelefonárus hölgy. Ez nagyon tetszett nekem az a story, Hadd mondjam el, csak röviden, hogy jött egy és azt mondta, hogy ide, ide a lóvét, és a kis hölgy, egy ilyen teljesen egyszerű kis mobiltelefonárus hölgy, azt mondta neki, hogy csak el tudom képzelni ezt a helyzetet, hogy érted, hogy hiszem, hogy válság van, nehéz a helyzeted, de neked a boppásztorra van szükséged. És a pickó így, Viszont a pénzt, és ne haragudjon, és egyébként is csak műanyagpisztolom volt, és elment! Érted, a, só, a sóval sózott beszéded. Isten miket használ. Tudod, amikor csak esetleg azt mondod, hogy valakitől hallott, hogy Istenem, és azt mondod, tudod, hogy hallja. Érted, apró dolgok, amik elindíthatnak. Jézus ezt csinálja. Ha, nálam van egy élővíz. És ha abból innál, miről van szó? Ad nekem azt a vizet. Jézus, ilyen. Ez, ez a mi Jézusunk. És tudom, hogy ma kevesebbet néztünk meg róla, mint amit, mint amit szoktunk és Jövő órán fogom folytatni ebben a negyedik részben. Még sok minden van arról, hogy mi Jézus. De ha fejezzük be ma itt, majd még egy dallal, jó? Aki esetleg nem vett úrvacsorát, mert láttam talán, nem vettetek úrvacsorát, az alatt a dal alatt vegye. De csak így összefoglalnám pár gondolatban. Majd láttuk Jézust, hogy ő, hogy ő abban érdekelt, hogy Istennek a, nem kell kivetíteni a dalt, csak hagyjátok, csak eljátszom, és kész ismerni fogjátok. Majd akkor fogjuk vetíteni az utolsó dalt, hogyha nem kell mindig cipelni, mert szerintem csak így összetöri az egész lelki, lelki hangulatot. Majd a frazeológiát mondtam megint. Tehát Jézus, Jézust az érdekli, hogy amit azt mondanám, hogy Isten projektje érdekli őt. Nem az, hogy mit mond a világ, hogyan fog gondolni rám, bolondnak fog nézni, vagy kiközösítenek. Jézus nem érdekli. Jézust az érdekli, hogy mi az, amit Isten fontosnak tart. És szerintem ezt nagyon jól látni ő benne. Tudod, és olyan jó, hogy Jézust te meg én érdekeljük. Mert Isten, Isten érdekében van, hogy mi növekedjünk. És ez az utolsó vers, amit elolvasok, és aztán eléneklünk még egy dar. 35. versben Jézus összefoglalja a tanítványainak egyébként. Ti nem azt mondjátok? Öh, nem. A 34. vers elnézést. Mondanék ki Jézust, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ez a mi Jézusunk. Imádkozzunk, és aztán el fogok énekelni még egy dalt, de közben már átmegyek a másik programra.